Assalamu alaikum të ndëruar të rishikos, pacja dhe me shira Allahu të qof me ju. Mirë se takohemi në emisionin ton dhe tuaj janë duke kërkuar përgjigjen. Me mua në studio për të përgjigjur pyetjeve që ju i kenë adresuar në postën tonë elektronike, pyetjet@ivisks.com, është teologu dhe një kosisht imam në xhaminë rrugës Kavajës në Tiranë, zotri Ahmet Kalaja. Asalamu alaykum, vllai i nderuar dhe, dhe mirë se erdhët. Wa <tëllamu> alaykum salam wa rahmatullah, mirë se u jetëm. Për të mos zgjatur shumë, doja të fillimisht të shkojmë pyetjen e shkoj parë. A ka mundsi të thotë të komentoni ajetin 55 të surës Zumar në të cilën thuhet Ndi që një më të mire në asaj që ju është shpaldun nga Zotë i juaj, parasit ju vijet dënimi, pa pritë mas pa endjeratë. Me emir në Allahot të gjithë më shqirësit, falëndojme Allahun gjellë gjelalu hu Zotë i në kryuasin në gjithësis, mjërësit dhe bekimet e të që qofshim i Muhamedin a.s. dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasën në lukën e ti dhirën ditë në gjukimit. Normalisht përkëthimi i Kur'anit është artë më vete dhe normal Të gjithë dijetarët e Islamit kanë dakord se Kur'ani nuk përkthehet dot me kuptimin që të përkthehet fjalë për fjalë, thjesht nga një njohje e thjeshtë e gjuhës arabe. Për këtë arsye ndërgjegjësi nëse do të çosh përkthimin e Kur'anit në të gjitha gjuhët e botës aty shkruhet përkthimi i komentimit të Kur'anit, sepse do të thonë nuk mund të përkthehet direkt nga arabishtja në gjuhë të, të tjera pa u lexuar komenti i Kur'anit që është dhënë nga profeti Alayhiselam, që është dhënë nga shokët e profetit Aliye salatu vesselam do që është dhënë nga njohësit e mirë të gjuhës arabe, të cilët domethën e komentojnë dhe interpretojnë tekstin, pasi i njëjti ajet mund të ketë disa interpretime, disa interpretime janë të sakta, disa janë jo të sakta, disa interpretime janë përplotësuese të njëra tjetrës. Në rastin e ajetit në fjalë, unë mendoj se mënyra e përkthimit kanë të diçka që lën për sipse, të dëshiruar, sepse po të kthehemi tek ajeti në gjuhën arabe, ittabillahu ahsana unzila aleikum min rabbikum nëse do ta përkthejmë fjalë për fjalë, përkthehet shu siç është thënë në pyetje, ndiqni më të mirën e asaj që zbriti Zoti juaj, që lën një kuptim tjetër, që do të thotë ajo që ka zbritur Zoti është dy kategori, e mirë dhe jo e mirë. Ju ndiqni atë që është më e mira. Atë që është e mirë lëreni, ose atë që është e keq Zoti nuk mos më e merrni. Ndërkohë që çdo gjë që Zoti e ka zbritur është më e mira, më e përkryera. Atëherë përkthimi i sakt i ajetit duhet të jetë Ndiqni atë që Zoti ju e ka zbrit, Zoti ju e ka zbritur sepse ajo është më e mira. Ose mund të bëjmë një formulim tjetër themi, ndiqni më të mirën që Zoti juaj ka zbritur në libër, në libër, me kuptimin që çdo gjë që Zoti e ka zbritur në libër është më e mira. Pra, është këtu kemi të bëjmë një mbiemër të librit, mbiemër të asaj që është zbritur. Ajo që është zbritur është më e mira ndiqni atë që është zbritur sepse ajo është më e mirë. Por po t'jap një kuptim plot dhe sakt ajetit. Kështu që pyetësi për mendimin tim ka shumë drejt në mënyrë se si e ka shtruar pyetjen e tij, sepse më të vërtetë lën me dyshim. Ndiqni, thot aty, ndiqni më të mirë që Zoti ka zbritur. Pse paska të mirë dhe më të mirë, paska të keqe dhe të mirë, jo. Çdo gjë që Zoti e ka zbritur është më e mirë, më përkryer, më fantastike. Ja. Dhe tu kemi të bëjmë më të mirë si mbiemër i asaj që Zoti ka zbritur. Atëherë pasoni ose ndiqni atë që Zoti ka zbritur sepse ajo është më e mira, ajo është më e përkryera, ajo është më e përsosura. Pastaj pjesa tjetër e ajetit durmërisht është e kuptueshme përpara se të ju vi një ndëshkim i papritur sepse nëse njeriu e kupton vërtetën dhe nuk e pason, atëherë domthonë është bër precedent për dënim nga Zoti. Jehalu Jehalu u kit dënimi mund të jetë menjëhershëm dhe ky dënim mund të jetë i vonuar, ky dëni mund të jetë i qartë, pra duke se si në një ndëshkim me një rionë, ose mund të jetë indirekt duke se si lë fatkesi, duke se si lë të kësia njetë, duke, duke, duke se si lë ngushtime njetë, që në nënkuptojnë edhe ato një formë prej formave të dënimit. Lajush përblep për përgjigjen. Uroj që të riskuosit të jeni të ndarë të kënaqur me këtë shkarrim që ju e bë. Inshallah. Vazdojmë me pyetjen e dytë. Cilat janë sot kushtet e pendimit dhe a pranon Allahu pendimin nga gjitha mëkatet, nëse edhe mund ta kem vrarë dikën, a kam shpresë që Zoti do të më fal? Dera e pendimit është një derë, të cilën Zoti Xhallaxhalu Gjell e ka hapur për njerëzit për për njerëzit dhe për robët e tij, dhe çdo njerëz, domoshem, mund të futet në këtë derë të Zotit. Dhe kjo është një peratyne dyerave që Zoti e ka hapur deri kur bëhet kiameti, sa të bëhet katameti, derisa dielli të lindë nga perëndimi. Dhe është një dyer që nuk ka nevojë asnjë trokas, pa është gjithmonë e hapur për rob e Zotit Jeholoxhelanu. Zoti ka ftuar njerëzit që të futen në këtë derë, të gjitha kategorive, qofshin këta besimtar, sepse edhe besimtarët bëngabime, qofshin këta besimtar që pendohen duke u kthyer tek Zoti i tyre e çdo merat. Kështu marat. që, që njeriu duhet të pendohet dhe vazhdimisht duhet të pendohet në momentin që ai ja e kupton mëkatin apo edhe në përgjithësi duhet thotë o Zot më fal për gjuna që un bëj edhe nëse ndieu ndoshta nuk e kupton këtë gjuna që ai ja bën sepse ndieu siç e dimë do të thonë mund mund bërin mëkat mund bëj gjuna edhe pa e ndier domethënë ë normalisht njeriu përderisa ka frym dhe ka shpirt Zoti ia pranon pendimin derisa shpirti i ti tij nuk ka ardhur ngryk domethënë nuk është në momentet e fundit të jetës së tij çë uh, që pendimi të pranohet tek Zoti ose çë pendimi tiet i suksesshëm, sepse kemi dy lloj pendimesh, pendim jo të suksesshëm, pra që nuk ka shans të pranohet dhe pendim të suksesshëm që nëse njeriu e bën në bazë të kritereve të caktuara, ky është një pendim i pranuar tek Zoti. Nëse pendimi plotson pesë kushte, ky quhet pendim i pranuar dhe i suksesshëm. Nëse njeriu në momentin që pendohet, heq dorë nga gjunahtë pa nuk mund të jetë i pendohur një njerëz i cili është duke bërë gjynejt, ato zot më falet të vazhdon me gjynejn. Pra kushti i parë, heqja dorë nga gjynejt. Pra duhet të heqë dorë nga gjynej, nga mëkati. Kushti i dytë duhet ndiej keqardhje për veprën që ka bër. Bile ky është kushti kryesor, si mund të pendohet një njerëz që nuk e ndjen se ka bër keq. Atëherë duhet të ndiejë keqardhje për gjynejn që ka bër. Kushti i tretë, duhet që Të premtoj në shpirtin e tij dhe në vetveten e tij që tek ky mëkat nuk do të kthehet më pavarësisht se mund të kthehet më vonë sepse njëu mund të jetë penduar sinqerisht mund të ketë plotcuar kushtet e një pendimi të suksesshëm dhe më vonë mund ta bëj prapë njëtin mëkat kjo nuk do të thotë se më pendimi i parë është i pavlefshëm jo pendimi i parë është i vlefshëm dhe ka nevojë për një pendim tjetër pa në momentin që pendohet ai duhet që të premtojë tek Zoti që unë o Zoti ky ky mëkat nuk t'kthehem më tej dorë tan djemi mëkatin, pra të ndjekë qarje për gjinahën e bër dhe kushti i tretë është që të premtoj, të premtoj Zotit se nuk do ta bëj më të, të ardhmen këtë mëkat. Kushti i katërt, duhet që ky ky pendim të jetë në kohën e duhur. Në kohën e duhur që do thotë pas se më art shpirtin fyt. Ky është kushti pjesa e parë dhe pjesa e dytë përpara se të lindë dielli nga perëndimi, sepse do të vinë një moment qi për një çast caktuar dielli do të lindë nga perëndimi, në atë moment nuk do të pranohet më pendimi i njerëzve. Patjetër përpara se ti vi shpirtin fyt dhe ti jet përpara se të lindë dielli nga perëndimi. Atëherë bën katër kushte. Kemi edhe një kusht të pest. Poqë nuk ka të bëjë me këto të parat, ka të bëjë kur mëkati ka të bëjë me njerëzit. Ço do thot. Nëse ti ke bën një gjynah, në adhurim ke bërë një haram e tjerë e tjerë, pendosh tek Zoti me këto katër kushte. Nëse i ke bërë padrejti njerëzve, duhet që padrejtin taktej. Pra tu kërkosh hallallikun njerëzve. Pra nëse ti për shemb ke vjedhur diçka zotit në rrugë apo ke bërë diçka që dikujt i ke bërë pa drejtësi, nuk mund thosh as zot, më zotin fal, nuk e përsëris më, ndërkohë që malli i huaj është në shtëpinë tënde. Këtë mall duhet ta kthesh tek i Zotit ose ti kërkosh hallallikun. Pra në momentin që ke bërë pa drejtësi, kjo është kusht. Pra patjetër duhet realizohet si kusht. Tan kushte që dietatarët unanimist kanë rënë dakord që këto kushte patjetër duhet plotësohen ka ka dhe disa shtese por shumë disa dietarë kanë thënë duhet që ju masi të pendohet bëjë një, bëj një vepër të mirë. Pra që tregon se në të vërtetë pendimi i ti tij ka qenë i sinqertë, sepse në momentin që shoqërohet me një vepër të mirë, do thotë që e mira po tërheq të mirën. Derisa flesnit për sinqeritetin, më kujtuar një hadith. Ku thuhet, gjithë bëta e demit janë gabimtar, po më i mirë prej tyre është ai që pendon <clears throat> sinqerisht. Ju lutem na tregoni diçka më shumë rreth sinqeritetit në pendim dom është në sinqeriteti në çdo adhurim është kusht bazë. Pra në çështje njëu nuk është i sinqert ndërmjet tij dhe Zotit të tij në momentin që pendohet ose që falet ose çfarë gjën, ky adhurim është i destinuar për të dështuar dhe për të mos u pranuar tek Zoti xhalla xheralu. Dhe hadithi është një hadith i sakt, hadith madhështor, mund thejmi, të themi, to çdo bir i Ademit, çdo njeriu domethën, pra nuk ka njëri që nuk mund të gabojë. Njeri është i destinuar për të gabuar. Nëse do ta përkthejmë shqip bukurë dhe sakë, do themi, gjdo birë i ademit është fajtorë. Sepse në gjuhën Shqipe ka dalim në më të fajë dhe gabimit. Gabim në gjuhën Shqipe do thotë, dikush gabon pa dashë, pa editur, ndërsa në gjuhën Arabë, ndërsa fajë, në gjuhën Shqipe është, kur një ju e bëndi qka me vetët dje. Në fe, kur një ju gabon, pa në kuptimi shqiptarët gabimit, nuk ka edhe po nuk u pendua, nuk ka problem. Dikush pa dashë e vrau një personë, kësë kapë se t sepse nuk e ka bër me dashje. Dikush nuk e dinte që alkooli është haram dhe e piu, ky nuk ka pse pendohet, sepse ky nuk ka bër, domethënë nuk ka bër faj. Ë, po të përkthes fjalë për fjalë dhe bukur hadith dhe do të themi çdo birë i adenit është fajtor. Dhe më i miri në mesin e fajtorve është ai që pendohet. Që do të thot, njeriu është i destinuar të gabojë edhe me dije. Sepse njerëzit çfarë thon, Zoti ta fal kur nuk e di, po po e di të Zotit ta fal. Sa është e vërtetë? Përkundazi, po e bën e paeditur që është mëkat nuk shkruhet fare. Profeti thot, uh, uh, lapsi pra ai uh, uh, që që që shkruan gjunahet, nuk shkruan asher kur njeriu nuk e din. Pra në momentin që njeriu gabon ose e bën pa dashje nuk shkruhet farë, pastaj ka pse më thonë në robi, o Zot më fal. Robi thot, o Zot më fal atëherë kur ka, ka bën një një gjuna dhe një mëkat me vetëdije. Ky quhet faj. Çdo bia i njeriut është fajtor dhe më i mirën mes të fajtorve është ai i cili pendohet. Kështu që ka nevojë njeriu të të pendohet vazhdimisht e këzoti dhe se prej fajt, prej mekatit nuk ka shpetuar asë njëjë. Ma dje gjimë, në moment të saktuar, profeti, sasem, bëndë në një mekat vogël. Për këta shtu edhe në njëherë, zote e qërto në kuran, për treguar shtë i pagabushëm dhe apsërnot është vetëm zote gjelë gjelalu. Ho gjëndëruar në shkrua një djalerë 17 vjeqarë dhe të regon që... E, më duket që mos të akallëm si pjëtje, thot, e, a i falë Zotit gjitha më katë dhe nësë u kam vrarë dikënd, sepse ishte erënsishme dhe kjo pjesë dhe më të më tërgjë. Normalisht, prej gjënave më të më dha që mund bëjë njërë, është vrasja e dikuit pa drejtësisht. Për këta është u e profeti i Zotit, a.s. thot, aty të regoj juve se kush jan ose gjuna shkatrruese, çdo thot shkatrruese, që do thot i shkatëron veprat e mira që mund të bëjë njeriu, dhe ka numruar: i dhujtaria, magjia, vrasja e njeriu pa drejtësisht. Në momentin që dikush vritet pa drejtësisht, ti ke bërë mëkatin më të më madh që mund të bëhet. Për këtë arsye, Zoti madh thot në Kur'an, kush vret dikë pa drejtësisht, është njëso sikur të ketë vrarë gjithë njerëzimin. Dhe kush bëhet shkak që dikush të jetojë, me shpërblim sikur është ti e bësh shkak për të vruar gjithë njerëzimin. Çdo të thot vrasja e njëjtit padrejtësis është për më katër vëmend më të mëdha dhe për gjynave më të mëdha që mund të bëjë njeriu. A kapen ndim për këta njerëz? Nëse këta njerëz pendohen sinqerisht tek Zoti xhevhelalu, nëse këta njerëz i kërkojnë hallallikun, njerëzit që ua kanë bërë këtë padrejtësi, pra ajo kërkon hallallikun me kuptimin e plot të kërkimit të hallallikut, që do të thotë, nëse ato kërkojnë pejt një shumë caktuar, duat ta paguajë. Uh, nësa to kërkojnë për ti diqka a i duhet jetë prezent për të aprotësuar atyre dëshiren dhe i sa atat knashen në që fëse thotë nëse un do, do të do të uathem atyre që unë jam vrasës i, i tërshkimtarët tyre apo një të tyre ato unë rezikoj jetën ti me nuk do të falin e tjere tjere themin në këtë rast pëndohu ndër mjetëje dhe zotit in shala zotit falë sepse zotit Normalisht, domethënë, e ka hapur derën e pendimit për të gjithë njerëzit, dhe në momentin që njëri u pendon sinqerisht dhe ndiet fajtor për atë që ka bërë, ndiet keq, ndiet ngushtë dhe i jep besën Zotit se nuk do të kthehet më në këto tilla, inshallah Zoti i mund ja pranon atij pendimin, siç është rasti i atij atit që profeti tha një burrë ka qenë përpara jush para në kohën më herët, i cili vrau 99 vetë dhe pastaj tha, "Unë dua të pendohem." I thon Shkopit Fidan njerisa është njerisha adhuron shumë Zotin. I tha un duhet pendohem, sa çfarë ke bërti? I tha un kam var 99 njerëz. Si tha, do të pendohesh ti pasë var 99? Mirta, kuj, asm fal Zoti, tha stfal. Po i bëj 100, tha, po i bëj plota, po e bëj çift. Pastaj më vonë uksjellua të tha un duhet pendohem, nuk ndjehem mirë. I tha shko pyet filan njerësi sepse është më deturë në mesin e njerëzve. Shkoi pyeti atë, tha, a më fal mua Zoti? Tha, kush të pengon ty nga pendimi dhe nga falja e Zotit? që vendos tek Zoti dhe shkon në një vend tjetër që ishte një vend i qetë, një vend ku kishte adhurim, në mënyrë që të pranohet pendimi i tij. Dhe ky njeri uni dihet historia, domethënë, në rëndësi Zoti e pranoi pendimin e tij sepse ishte i sinqert dhe donte pendimin dhe Zoti ia pranoi pendimin. Translotohet se ka ardhur një kanard dy njerëz tek Ibn Abbas. Ibn Abbas është quhet në në në në në terminologjin islame deti i dijes dhe përkthyesi i Kuranit, pra për njerëz më të ditur, për shokët e profetit Muhammed aleyhis sallatu selam. Ka ardhur dikush dhe i ka thënë, uh, unë, thot, uh, uh, amë falë mua zotëi nëse unë kam vrarë ose nëse unë vrasë. Thot, po, zotëi falë. Në basë pak qatës vjen një tjetër dhe i bënd një të, një të në pytje. Thot, amë falë zotëin që ose unë vrasë, tha jo zotëis të falë. Unë rëgundë të dy njerëzit. Në zëndësit, normalisht, kërështare, pyëtën, thënë, o profesor të parë të thejë zotëi falë dhe dytë të thejë zotëis fal jo e përgjigjen tha te kiparit pa shenjën e pendimit pa ai kishte bër i thash zotit fal te kipëtit pa shenjën e dëshirës për ta bër pra shenjën ishte ishte nisur për ta bër i thash zotit nuk të fal me kuptimin që ky njeri mos ta vepronte një gjë të tillë kështu që kjo përgjigje që ne dham nuk është kaktë që njerëzit bëjnë veprime të tilla po po themi nëse dikush ka bër është penduar sinqerisht tek zoti inshallah zoti e pranon inshallah zoti e pranon pendimin inshallah Po gjëndëruar në shkru një djarër 17 vjeqar dhe të regon që ka probleme me prindrit e ti, ata akuzojnë që namazit ti dhe ndryshimi që ka bërë në personalitetin e ti ndikojnë negativisht në familje dhe në shoqri. Kjo është piesa asaj që ne kemi trajtuar edhe pak më herët, dhe më të në shkashet për, të, për, për këtë sjeldje ose për këtë ndërlikim e, situate në nërmjetë fëmijës dhe familjes mund tjenë nga mëtë ndryshmet, Megjithëse po, ne rikthejmë edhe një herë faktin se ne si besimtarë duhet të jemi shumë kujdesshëm, duhet jemi shumë më tolerant dhe duhet jemi shumë më të mëshirshëm me prindrit tanë dhe me njerëzit e familjes që na parajkojnë për shkak të falës apo për shkak të durimit ose për shkak të përkushtimit ndaj fesë dhe besimit. Ajo që është e rëndësishme është që të këshillojmë këto prindër dhe t'u themi, "Ky fëmijë më mirë t'jetë i devotshëm, më mirë t'jetë larg haramit, larg drogës, larg alkoolit." lart protestuesonit, lart shoqërisë së keqe, apo apo tjetë në këtë lloj shoqërie ku ju nuk do të nuk do të ja ndjeni mirësitë kësaj fëmijë, nuk do të njoh familjen e tij, sepse ne shohim sa çfarë ndot me me rinin. ë, do të thonë lart familjes të shturur me probleme me droga, protestuesi, do të ndejmë në shoqëri që i ndejmë këto gjëra dhe normalisht nësi edukuesh shpirtëror të njerëzve na vijnë me mira raste të tilla, me mira ankesa të tilla, dhe domethënë nuk e di pse një prind duhet të ndihet keq që fëmia largohet nga bota e, shtur e shturjes, nga bota e veseve, për në botën e rregullit, për në botën e vlerave, për në botën e moralit, pse u nuk e kuptoj pse këta prindër duhet të ndihen shqetësuar. Këta prindër duan që djali i tyre të kthehet i dehur në shtëpi, të shpërthej derën duan këta prindër që ky fëmijë nesër pas nesër të nxjerrin nga shtëpia, të çojnë azili në azilin e pegëve. Çfarë duan këta prindër? Duan këta prindër që ky fëmijë të përfundojë ndrog. Çfarë duan këta prindër? Në kohë që fëmijë i cili edukohet me besimin, i cili edukohet me Islam është i kujdesshëm ndradh par për veten e tij, është i kujdesshëm për prindërit e tij se mazotet më njëherë vjen babai dhe nona ose të rendisë më mirë nëna dhe babai është i kujdesshëm për farefisin e tij sepse zotën, si, le, amir, e ashti, ashti, ashti në shpreh adorimit zotit, sjellja e mirë me farefisin dhe ruajtja lidhet me farefisnorë. Është është është i sjellshëm në shoqëri, i përmbahet rregullave kontratave të punë, do të mundohet të jetë gjithmonë i korrekt, i sjellshëm. Do të thonë ky është ai fëmija musliman i cili i përmbahet fesë dhe besimit. Dhe asnjëherë nuk mund të jetë ë feja shkak që njeriu të ketë probleme që njeriu të largohet nga dashuria atërore apo nga dashuria më morë apo nga nga nga lidhjet e gjakut asnjëherë nuk mund të jetë feja shkakçi njeriu uh, mos jetë dinjitoz njerit, mos jetë serioz njerit përkundra se feja e bën njerin të mshpresë në Zotin Xhelel Xalal për kuptimi i mirë i fesë. A <coughs> e bën njerin që të jetë shumë më pranë Zotit dhe shumë më pranë njerëzve. Kështu që këshillojm prindërit që të jenë më të kujdesshëm me fëmijët e tyre dhe ti nxisin, a ka mundësi që ti nxisin që të jenë më pranë fesë dhe më pranë besimit. Ashtu se shkëllëm, edhe fmi të jenë më të kudeshme për indre të tyre, se psa ton doshta nuk e kanë botë kuptimin në islamin, nuk e perceptojnë do të besimin se si është, kështë që fmi duhet të jenë shumë të qetë, dhe duhet të jenë shumë të cilëshme, dhe duhet të jenë shumë kudeshme, dhe gje par që të umësën për indre të tyre të jenë dashuria për Zotin, Dashuria për besimin, dashuria për Kur'anin, sepse ndod fëmia nga që futet në botën e besimit, nga që ambienti ndryshon, ai dom që familia e tij më një herë të kthehet, të, të kalojë nga atë gjendje që është ai, e ke pasur s'këto çon një lloj përplasje domethënë. Kështu që, që, si më thon, të zbatojmë atë hadithin e profetit aleyhissalam, të vezhglit ti respektojnë të mëdhit dhe të mëdhit ti mëshirojnë të, më të vezhglit. Kurajë vërtet kjo të jetë në praktikën tonë. Lexojm pyetjen e radhas 13 shikuesat kështu. Si komentohet ky hadith dhe është i saktë? Po ta dini tat që u di, do të çeshni më pak dhe do të çanit më shumë. Normalisht hadithi është i saktë dhe hadithi ka një ngjarje, pra nuk është thjesht ky hadith, hadithi ka një ngjarje. Transmetohet se profeti aleyhis sallatu selam ka qenë në namaz dhe ka lëvizur përpara dhe gjithë rreshtat e muslimanëve që kanë qenë duke u falnë në atë moment kanë lëvizur përpara. Pastaj është tërhequr mbrapa dhe gjithë rreshtat e muslimanëve janë tërhequr mbrapa. Dhe kur ka mbaruar profeti Alayhis salam namazin, ju ka thënë shokëve të tij, "A e dini pse lëviza përpara kur isha në falje dhe pse lëviza prapa?" Than Allahu dhe i dërguari i Ti, e ditë më e mirë. Tha profeti Alayhis salam, "Kur lëviza përpara, Zoti paraqit fruta të xhenetit. Dhe desha të marrë një nga frutat e xhenetit." ta sillën në tog, nëse un do ta sillja, thot një vesh prej veshëve të rrushve të rrushit xhenetit, ai nuk do të mbaronte ndenit në gjykimin. Pastaj thot kur u tërhocha pas zjarrit në xhene, do u friksova dhe u tërhocha dhe u tërhocha bashkë me mua. Pastaj tha, sikur ju ta dini atë që un e di, do të çeshnit pak dhe do të qanë shumë. Me kuptimin që njeriu në momentin që e përjeton besimin në të fshehtën, jeta e tij merr më shumë seriozitet, më më shumë gjur serioziteti, më më shumë ngjyrë rregullit, se nuk ka kuptim i sa më devotshëm të jetë njeriu, aq më shumë është janë ngacsuar nga shoqëria, rin duke qaj çdo ditë më s'është e vërtet. Profeti i Zotit qeshte, profeti i Zotit selosën ka bërë shaka. Çdo ditë mas në namazet e sabahut profeti i Zotit ureni xhamin dhe thoshte kush ka parë në një ëndërtia komentoi ëndër nëse në, dikush nuk kishte ëndër tregonin se çfarë bënin se çfarë kanë pas bërë përpara islamit çështën e njerëzve çështën e profetit alay salam ka alozur me shokët e tij ka bërë gara me bashortët e tij gara në vrapim me bashortët e tij ka kaloruar fëmitë i jipshin qaf kur fale të tjerë pa kaqë një normal si të gjithë 20 të tjerë por se kuptimi i hadithit tash i njeriu Jeta e ti mërë më shumë se zetet, sepse e kupton se jeta e kësaj bote nuk është gjithë shka. Dhe se bota tjetër është jeta e vërtet e njëriut, për këta është ju e njëriut jetë në kësaj bote e bëndë si uër dhe shkak për të fituar bote në tjetër dhe nuk e bëna të qëllimin vetë vete. Pra kjo është kuptimi hadithit dhe nuk duhet markë shumë buk falisht ashtu se që shkrua dhe më thënë, sepse pastaj dhe më thënë bojemi njërë Të dashur të rishikues, ju njoftoj që tani do të kemi një shpụtje të shkurtër, por ju mos e ndroni kanalin, vazhdoni të jeni edhe me te në shfëtrimin e emisionin ton. dashu teleshikues pas kësaj shkputjeje të shkurtër rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pyetjet e radhës. Pyetja e radhës hoqi nderuar thotë kështu: A lejohet të vizitoj ndonjë të hapërmtimin dhe të ha ushqim aty, kur e di se ai merret me punë të liga, vjedh, gënjen dhe merr gjithashtu ryshfet dhe kamat? Për të dhënë përgjigjen për këtë pyetje ne duhet të ndalemi në dy momente. Momenti i parë është që ne të kuptojmë si besimtar se nuk jemi ne më këmbësit e Zotit në tokë me quptimin që ne nuk kemi me ardhur për të gjykuar njerëz. Njerëzit kanë një ditë kur do të dalin para Zotit dhe do të japin llogari. Kjo është pjesa e parë e përgjigjes. Pjesa e dytë, ruajtja lidhjeve familjore ose akraballiku, ruajtja e gjakut, është pjesë e fesë Zotit dhe prej mënyrave më të mira të adhurimit të Zotit. Pasi në Islam adhurimi i Zotit nuk është vetëm duke u falur ose duke agjëruar. Adhurimi i Zotit është edhe në në mënyra të tjera të ndryshme dhe prej formave më të mira të adhurimit të Zotit unë e theksoj prej formave më të mira të adhurimit të Zotit është ruajtja e lidhjeve farfisnore Zoti Jehol Jehalu u ka thënë unë do të ruaj lidhjet me atë që i ruan lidhjet farfisnore dhe do të shkëput us lidhjet për atij që i shkëput lidhjet farfisnore gjëja gjë që do të thot, ruajtja e gjakut dhe ruajtja e lidhjes familjare në islam ka një rëndësie të veçantë. Atëherë lind pyetja, nëse farefisnia ose gjaku i janë njerëz që s'kan lidhje me fenë, ose mund të jenë fe tjetër, ose janë njerëz që bëjnë mëkate të gjinave, siç është rasti i pyetësit në fjal pin alkool për shembull, ose merren me kamatën, ose japin në shfet apo marrin në shfet, themi gjinahat e tyre janë ndërmjet tyre dhe Zotit të tyre. Ne duhet t'i vizitojmë si adhurim dhe si obligim dhe si detyrë që Zoti na ka bërë ndaj farafisnisë, ndaj të afërmëve tan. Për ne kemi një detyrë kashit të afërmët tan, ti vizitojmë, ti ndihmojmë, ti jemi pranë tyre, mos ti shkëpusim vëdjen. Kjo është një detyrë Zoti do të na pyesë ditë ngjikitimit, siç do na pyesë për namazën, do të na pyesë edhe për këtë gjë. Sen këto pj këto pjesë farafisnisë sonë mëkatar, janë gjëna çare, do të japë llogorikë Zoti tek ti. Por kurse kur ne do të vizitojmë shpesh dhe nuk do të shkëpusim vëdjen te farafisnorë, ndoshta Zoti neve na bën shkak që ato të largohen nga bota e haramit, që ato të largohen nga alkooli, që ato të largohen nga kamata, që ato të largohen nga ryshfeti, e kështu me radhë. Pjesa e fundit e pyetjes që ka të bëj, a më lejohet mua që të pranoj dhuratat e tyre, ose më lejohet mua që të ushqejmë në shtëpitë e tyra? Themi, çështja është e gjerë, çështja është e lirë dhe ka tolerancë në këtë në këtë çështje. Sidomos kur bëhet fjalë që Pasuria e tyre është e përzier me halal edhe me haram. Pra ka edhe diçka të lejuar, por ka edhe diçka të ndaluar. Në këtë rast, unanimisht që lejohet të pranohet dhurata dhe lejohet që të ushqehet të, të ushqehet besimtari nga ushqimi i tyre. Një moment kur të gjithë pasuritë që ato kanë është e ndaluar, pra e fituar në haram, atëherë në këtë rast duhet që besimtari të të, si më thon, të distancohet, distancohet nga nga ushqimi apo të distancohet nga dhuratat e tjera kur i gjithë janë haram. Pra 100% në haram. Qoftë se ka aty 1% shumë vogël halal, tyt lejohet sepse ajo që merr besimtari është pjesa e halalit dhe jo pjesa e haramit. Allahu ju shpërblet për këtë përgjigje, ndërsa një motër e ndërruar ju pyet kështu. Thotam lejohet të jap sadaka pa lejen e burrit tim, pasi motra e ndërruar don që kjo vepër e mirë të jetë më sa i dhallaut. Të japësh sadaka ë uh me lejën ose pa lejën e burit, kemi këtu dy momente, në qësej e pësa dhe ka nga pasuria jote, motërën dëruar, nuk ka problem, sepse femërën i stam ka drejtë ketë ekonominë e saj, ka, ka drejtë ketë dhe ajo pasurinë e saj, dhe s'ka drejtë burit të ndërhyjë në pasurinë e saj. Dhe në qëse pasuria është e burit, atëherë këtu kemi dy e, momente. Dhe momenti i parë ku është diçka normale dhe zakonçme, në këta asët edhe po nuk e mori Dhe nëse është diçka që është jo e zakonshme, atë kjo patjetër duhet të jetë me leje në burrit të saj. Çdo thotë kjo. Për shembull, dikush trokit në derë dhe kishte nevojë për 1 kilogram miell, nuk ka problem se e jep. Është normale. Nuk është të dëmton ekonominë e shtëpisë. Erdhë dikush në shtëpi dhe kërkon frigoriferin. Kjo prek ekonominë e shtëpisë dhe sjell si probleme që patjetër duhet të jetë me lejen e burrit dhe ferma nuk mund të thotë dësotëse un desha të mos se, se vaje ke Zotit, nuk mund më mësh se vaje të Zotit në këtë formë. Kështu që duhet bërë ky lloj dallimit, domethënë ndërmjet pasurisë së saj personale dhe pasurisë së burrit. Dhe nëse është pasuri e burrit, atëherë duhet bërë dallimi ndërmjet asaj që është e thjesht normale dhe, zakonçne, dhe të e zakonshme dhe ndërmjet asaj që i tekalon kufit të zakonshmës. Allahu i shoqërbleft, un lezej pyetjen e radhës. Një që përëndim, në vëllaçi jeton në Perëndim, dikun e diasport tregon që është praktikues i islamit dhe babai i tij ka marr një kamat, thotë ta mbleu te paguai un kreditën pasi ai e kërkon këtë gjë nga unë. Normalisht në, në raste të tilla nuk lan vetëm në diasporë, në raste që përsëriten edhe edhe në vendet tona. Duhet që besimtarët domethënë mos të jetë shkak për të zhvilluar të keqen, ose gabimin. Zotit thot në Kuran, o të awenu alël birri, o të takua, o la të awenu alël ithme urodhuan, bashkunonën në të mira, dhe mos bashkunonën në të kësia. Profetit i Zotit S.A.M. thot, la taat e li me khluqin fërma ansjetër khalit, nuk leoq që të bindesh kryjesës, atëherë ku këndështohet kryuasi. Kështu që, mos bindja ndaj prindit në këtë rast, nuk do thot mos respektimi ti, nuk do të thotë sjellje e keqe ndaj tij, nuk do të thotë shprehje jo të mira ndaj tij. Ti thjesht, domethënë nuk nuk e plotson këtë dëshir, pa po me butësi, me qetësi, me sjellje më edukat, gjithmonë duke mos e prish harmoninë familjare. Domethënë mos bëhet shkak mosplotësimi i kësaj dëshirë që ka prindi që të shkupu të në mardënit apo të ketë konflikt nërmjetë babaj dhe, dhe fëmisti. Nëse dhe thon, babaj nuk toleron dhe donë pa tjetër, fëmija duhet të tregoj ati që nuk të rastë kemi të bëjmë me gjuna, nuk të rastë kemi të bëjmë me mëkat, dhe mua nuk më lejot që të bindëm ty sepse këndër shtojë Zotin. Zotin është ai cili mu më, më ka urdruar që të respektoj ty dhe të bindem ty dhe me njëherë ma Zotit i e ti o babë ose ti o nënë, mi po i pari është Zotit dhe në momentin që dëshira jote, bjerëndesh me dëshirë në Zotit, atëherë unë do të ndjekë urdën e Zotit gjëlejë lënë. Nuk, nuk të rast nuk lejo që ti bindemi. Por se unë trejqë vretin duke thënë se edhe pse nuk lejo që ti bindemi, nuk do të thot që së duhet cilë dhe mi mirë, nuk do të thot që duhet ngrem zërin, nuk do të th të i kalojmë kufitë cilët Zotin e i ka përsaktuar për sielin dhe mirësielin dhe ba mirësin dhe i prinderve. Para për mbyllës e emisionit, lezem dhe pyet janë e fundit. Si është të qëndrimi i mësliman vendaj i sajit dhe a e kanë bytur apo a kanë goshtuar atë? Me thënë dretën, kjo është një pyeti shumë interesantë dhe ka nevoj për të ashtiluar pak më shumë në detaj. Normalisht, nuk plëcohet besimi besimtarët dhe i sa ti pranojt gjithë profetet e Zotit, gjellë gjellalu hun. Nuk plëcohet besimi besimtarët dhe i sa ti pranojt gjithë libra dhe Zotit, që Zotit ka zbitur mbi të dërguarit e ti. Dhe pies e këtyre librave është dhe ungjilli, ose ungjilli, pjesë e këtyre profetëve është Isa Jezusi alayhis salatu vesselam ne besojmë librin që i ka zbritur ati dhe besojmë këtë profet të dërguar të Zotit, qoftë se ne nuk e besojmë këtë profet do të thotë se nuk jemi musliman. Qoftë se ne nuk besojmë librin që Zoti i zbriti ati do të thotë se nuk jemi musliman. Mirpo ne në besimin në libr dhe besimin në këtë profetim në mes dy ekstremeve. Në lidhje me profetin ndërmjet ekstremit që e bën atë hyj dhe e bën Zot bashkë me Zotin xhella xhelaluhu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 Dhe ky ungjill, un injili që është sot në duart e njerëzve ka diçka nga fjala e Zotit, por nuk është ai, më thon fjala që Zoti i ka zbritur Isait alay salam, sepse po ta lezh sot dhjatën e ai ty gjën një et shkrim. Shkoi, lindi, lëvizi, dikush për ty ata më që pash njerëzit duke shkruar, e pash dhe un arsyeshme të shkruaj mbi jetën. Pra dikush një, një dikush për ty thot, un fola për atë që kam parë dhe dëgjuar dhe mbas sa një herë thuat dhe ne dëshmojmë që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 E thashë të para thënë për të hequr këtë kuptimin ose atë që i invishet muslimanëve se muslimanët nuk besojnë në Jezusin, jo ne besojmë në Jezusin. Atë që muslimanët nuk e pranojnë uh, Ungjillin si libër shkëtit, jo ne e pranojm, porse nuk pranojmë këtë që Zoti është nduar te njerëzit. Për shembull, po të lexosh Kur'anin famë lart, Meriemia ose Maria përmendet në Kur'an më shumë se 30 herë. Jezusi përmendet në Kur'an më shumë se 20 herë, ndërkohë që profeti i Islamit Muhamedi në Kur'an përmendet vetëm 4 herë.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 unë kryesht një trajtim të shkurtër dhe pozicionin. Ne besojmë mrekullit sepse unë përshem ndonjëherë kur ulem me miqtë e mi ortodoks ose me miqtë e mi katolik, thonë ju muslimanë të kanë pas për shemb debatet, atë ju nuk i pranonin mrekullit të Jezus, përkundër se ne i pranojmë. Madje ne kemi mrekullit që ju nuk i kemi në Bibël, ju kam thënë. Për shembull, ju në Bibël nuk e keni që Jezusi ka folur dhjetë. Ndërsa në, në Kur'an e kemi që Jezusi ka folur dhjetë. Pra diçka që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 Për këtë ashtu po thezofshëm në disa vende në Ungjill, ëh te Ungjilli sipas Markut apo Mateut gjën për shembull se thot vetëm se Zoti më ka Zoti ka thën, vetëm Zotin tënd aduro dhe vetëm atij vetëm për të bjerë me fytyrë për tokë. Me fytyrë për tokë do thotë seçde, pra vetëm Zotit lutu, vetëm Zot. Pra perëndis, ose kur pyet e pyeten i thën, kur do të bëhet kiameti, kur do të ndodh ora pra shkatërimi, tha atë din vetëm Ati tas sa që nuk është Zot. E thejti është shumë fakte të argumenteve që trajtojnë, pa, ne nuk e pranojmë që ai të jetë Zot, pa e pranojmë si profet i Zotit të dërguar të Zotit, të ky nuk është vetëm besimi muslimanë. Kemë një sekt në fenë krishtere, unitarianët ata të cilët besojnë se Jezusi nuk ishte Zot, por ishte i dërguar i Zotit dhe profet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 dalim tek ajo ku Zoti në Kur'an thotë as nuk e mbyten, as nuk Nëmë, e. Normalisht do të dalim tek përgjigja, por se e pashë domosdoshme këtë ndërhyrje, do të them për të dhënë një koncept më të gjerë mbi besimin që kanë muslimanët për Jezusin, për Isa ibn Alaihissalatu Wassalam. Normalisht lidhemi me pyetën që është bërë. Zoti e ka thënë përgjigjen në Kur'an, thotë Zoti, "Ummakatuhu wa wama salabuhu walakin shubbiha lahum." As nuk e kanë vrar, as nuk e kanë kryzuar, por se ashtu është dukur atyre.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 Jezusi i mbledh dishepujt e tij dhe u jo thot: "Push për ju, do të shëmbullo do të shëmbullohet në fytyrën time, në pamjen time, dhe ai do të jetë në të njëjtin grad me mua në xhenet, në parajs." Një djalosh i ri, më i riu në mesin e tyre, thot: "Unë." Ai e përsërit i thot: "Ulo," i thot Jezusit, "i thot ulo." Ai e përsërit përsëri për herën dytë, ai thot: "Unë," me njëti djalosh. E përsërit për herën tretë ai thot: "Unë," dhe thot: "Po ti e meriton." Kësh një koment, një koment tjetër, zotë shëmbullimin e Jezusit ia ja dha tradhtarit. Kështu që ai i cili është ekzekutuar është tradhtari, i cili dhe spionoi për vendodhjen e Jezusit. Për këtë arsye, për tradhtarin nuk dihet përfundimi i ti. tij diku në Bibël thuhet se ka vrarë veten, diku thuhet se e kanë ekzekutuar, pa nuk ka gjë të qartë në lidhje me përfundimin e tij. Pra, edhe ky është një koment i arsyeshëm, e rëndësishëm, kur futën ushtarët romak për të rëmbyr Jezusin, Jezusin vjet në qia kur thas fye zoti thot as nuk e kanë vrar, as nuk e kanë kryzuar, por se u është pungjasur aty dhe ne muslimanët besojmë se Jezusi është gjallë, ai është në qiell dhe Zoti do ta kthejë një ditë në tokë për të vendosur drejtësinë në tokë. Ky është koncepti i Islamit ose kështu besojmë ne muslimanët në lidhje me Jezusin, në lidhje me vrasjen e, po e tij apo me kryqëzimin e tij. Ju falënderoj ndër jonë që namërte të lëshë kohën, ju falenderoj për prezencën dhe për gjithë ta përgjegjet. Përkundazi unë ju falënderoj ju që mbetët pjesë e këtij emisioni, në zotin e gjithësisë që të kemi përkujtuar në vetët tona rradh, në radh par vetët tona dhe pastaj të gjithë televizionistët. Inshallah zoti na takon përsëri si në këtë botë dhe në jetën e botës tjetër. Allahu ju shpërbleft. Amin edhe juve. Të dashur televizionistë, ju na uftoj kjo ishte deri sa përkat këtij emisioni. Ne këtu bash do të ndamı për të takuar javën që vjen. Deri ather es salam alejkum. <fot> Oh, uh oh, -huh. oh, oh